Kapitel 3. Min sønn, glem ikke min lov, og måtte ditt hjerte følge mine bud, for en lang rekke dager og leveår og fred skal bli gitt deg. La ikke kjærlig godhet og sannferdighet forlate dig Bind dem om din hals. Skriv dem på ditt hjertets tavle, så skal du finne velvilje og få god insikt for Guds og menneskers øynene. Sett inn li til Jehova av hele ditt hjerte og støtt deg ikke til din egen forstand. Gi hjert på han på alle dine veier, og han skal gjøre dine stier etter. Bli vis i egne øyne. Frykt Jehova, og vend dig bort fra det onde. Måtte det bli til legedom for din navle, og ny styrke for dine knokler. Er Jehova med dine verdifulle ting, og med førstegrøden av hele din avling, da skal dine forrådslagere fylles med overflod, og dine pressekar skal flyte over av ny vin. For kast ikke Jehovas tykt, min sønn, og avskyke hans i rettesettelse, den som Jehova elsker, i rettesetter han, slik som en far gjør med en sønn som han har behag i. Lykkelig det menneske som har funnet visdom, og det er menneske som oppnår sjelnevne, for å få den som vinning er bedre enn å få sølv som vinning, og å få den som utbytt er bedre enn gull. «Den er mer verdifull enn koraller, og av alle andre ting som du gleder deg over, kan ingen sidestilles med den. En lang rekke dager er i dens høyre hånd. i dens venstre hånd er det rikdom av ære. Dens veier er livlighetsveier, og alle den styr er fred. Den er ett livets tre for dem som griper den, og de som har ett fast grep om den skal prises lykkelige.» Jehova selv grunnla jorden med visdom. Han grunnfestet himmelene med skjelnevne. Ved hans kunskaplig ble vanndypene kløvd, og fortsetter skyhimmelene å la lett regn dryppe ned. Min sønn, måtte de aldrig vike fra dine øynene. Vær noen praktisk visdom og tenkeevne, og det vil vise sig å være liv for din sjel og ynde for din hals. Da skal du vandre trygt på din vei, og din fot skal ikke støte mot noe. Når du legger dig, vil du ikke følge rett til og du kommer visselig til å legge dig og din søvn skal være behagelig. Du skal ikke behöva å frykte for noe som framkaller plutselig retsel, heller ikke for uvær å bli onde, for det kommer. For Jehova selv skal virkelig vise sig å være din tillit, og han skal visselig bevare din fot mot å bli fanget. Unnlat ikke å gjøre noe godt mot dem som det tilkommer, når du står i din håndsmakt å gjøre det. Sike till til din neste «Gå», og kom tilbake, og i morgen skal det gi, når det finnes noe hos dig. Finn ikke på noe ondt mot din neste når han bor hos deg og føler seg trygg. Trett ikke med et menneske uten grunn når han ikke har gjort deg noe ondt. Bli ikke musundelig på voldsmannen, og velg ikke noen av hans veier. For den som går krokeveier er en vedderstyggelighet for hova, men de rettskaffende har hans fortrolige vennskap. Jehovas forbannelse er over den ondes hus, men det rettferdiges tilholdssted velsigner han. Når det gjelder spottere, så vil han selv spotte, men overfor de sagtmodige vil han vise velvilje. Ære skal de vise for jeg, men tålpende opphøyer vannær.